та інтимності або уникання їх, можливо, стали звичками. Руйнівними звичками, які заважають нам отримувати любов і близькість, яких ми справді хочемо та потребуємо. Деякі з нас, можливо, обманюють себе, тому ми навіть не усвідомлюємо, що втікаємо або від чого втікаємо. Ми можемо втікати і тоді, коли це не потрібно». Близькість з людьми може видаватись страшною, приголомшливою справою, але вона не повинна бути такою. І це не також і складно. Це навіть добре, коли ми розслабляємось та дозволяємо цьому статися. Боятися близькості та любові нормально, але також нормально дозволяти собі любити та відчувати близькість до людей. Нормально дарувати і отримувати любов. Ми можемо приймати правильні рішення щодо того, кого любити та коли це робити. Серед людей ми цілком спокійно можемо бути тими, ким є. Ризикнімо це зробити. Ми можемо довіряти собі, можемо пройти через незручність і тертя, які виникають на початку стосунків, Можемо знайти людей, яким варто довіряти, можемо відкритися, стати чесними та бути тими, ким є. Ми навіть можемо впоратись з тим, що час від часу доведеться почуватись скривдженими або знехтуваними. Можемо любити, не втрачаючи себе та не відмовляючись від своїх інтересів. Можемо водночас любити і думати. Можемо зняти свої кросівки. Ми можемо запитати себе, чи уникаємо ми близькості в наших стосунках. Як ми це робимо? Це потрібно? Чому? Чи знаємо ми когось, з ким хочемо бути поруч? когось із ким було б безпечно бути поруч. Чому б нам не зробити крок до зближення з цією людиною? Чи не хотіли б ми почати якісь нові стосунки? Як ми могли б це зробити? Чи потребуємо та хочемо ми більше близькості в наших стосунках, але погоджуємось на менше? Чому? Фінансова відповідальність. Деякі співзалежні стають фінансово залежними від інших людей. Інколи це стається за домовленістю. Наприклад, дружина залишається вдома і виховує дітей, а чоловік працює та забезпечує сім'ю грошима, іноді це стається поза згодою. Деякі співзалежні роблять себе жертв, які вважають, що не, му... не можуть подбати про себе фінансово. Чимало співзалежних в певний час були матеріально відповідальними, але тоді як алкоголізм чи інша проблема прогресували у близької людини. Ми ставали просто занадто засмученими для роботи. Деякі з нас просто здались, якщо тобі байдуже до грошей, то й мені теж. Іноді співзалежні беруть на себе фінансову відповідальність за інших дорослих. Я часто бачила співзалежних дружин, які працювали на двох або навіть трьох роботах, тоді як їхні чоловіки не приносили додому жодної копійки, однак вони й далі їли, дивились телевізор і безкоштовно мешкали в їхньому житлі. Жоден шлях не є кращим. Кожна людина несе відповідальність за себе як фінансову, так і будь-яку іншу. Це не означає, що ми домогосподині повинні працювати на оплачуваній роботі, щоб бути спроможною нести фінансову відповідальність. Домашнє господарство – це робота, героїчна та гідна захоплення. Якщо чоловік чи жінка вирішують саме нею займатись, то я вважаю, що ця людина заробляє свою частку». Фінансова відповідальність також не означає, що все повинно бути в рівних масштабах. Взяти на себе таку відповідальність – це крок. Це означає точно з'ясувати, якими є наші обов'язки, а потім взятись до їх виконання. Це також означає, що ми дозволяємо, навіть наполягаємо на цьому. Іншим людям нести фінансову відповідальність за себе. Це також означає ознайомитись з усіма сферами своїх фінансових справ і вирішити – хто за яке звання відповідає. Які рахунки слід оплачувати? Коли? Коли, Коли треба платити податки? Скільки грошей має вистачити на скільки часу? Яка наша частка в цьому всьому? Ми робимо менше чи більше, ніж наша частка? Якщо ми не зобов'язані займатися оплачуваною працею, то чи розуміємо, принаймні, що колись нам, можливо, доведеться працювати? Чи відчуваємо ми фінансову відповідальність за нас самих? Чи це нас лякає? Чи беруть на себе люди довкола нас таку відповідальність? Чи ми робимо це за них? Турбота про гроші є частиною життя. Заробляти гроші, оплачувати рахунки та відчувати фінансову відповідальність – чи це, це частина піклування про себе? чи мало співзалежних, які облишили працювати, щоб контролювати члена подружжя або які в інший спосіб зосередили своє життя навколо якоїсь людини та занедбали власну кар'єру – Зрозуміло, що навіть низькооплачувана праця на неповний робочий день роблять чудеса для їхньої самооцінки. Ми забули, що заслуговуємо на гроші та що хтось справді готовий платити за наші здібності. Багатьом із нас, співзалежних, які фінансово залежать від чоловіка чи дружини, також подобається свобода, яку дають власні кошти». Це називається хорошим самопочуттям. Це те, над чим потрібно задумуватися, коли ми починаємо жити власним життям. Фінансова залежність від людини може спричинити емоційну залежність. Така залежність від людини може спровокувати фінансову залежність. Якщо ми станемо фінансово відповідальними за себе, якби ми цього не досягли, це може спровокувати незалежність. Прощення. Компульсивні розлади, зокрема алкоголізм, спотворюють багато хороших речей, як от великий принцип прощення. Ми не раз прощаємо одних і тих самих людей, чуємо обіцянки, віримо в брехню та намагаємось ще більше пробачати. Деякі з нас, можливо, досягли точки, коли вже не можуть пробачити. Дехто, напевно, не хоче цього мго, тому що прощення зробить нас вразливими для подальшого болю, і ми вважаємо, що не можемо більше терпіти біль. Прощення повертається проти нас і стає болісним. Хтось може щиро намагатися пробачити. Нехто може думати, що ми пробачили, але біль і злість просто так не зникнуть. Деякі з нас не встигають за тим, що нам потрібно пробачити. Проблеми з'являються так швидко, що ми практично не розуміємо, що відбувається. Перш ніж зможемо запам'ятати кривду та сказати «Я прощаю». Нас спіткає ще одна неприємність. Тоді ми відчуваємо провину, бо хтось питає, чому ти не можеш просто пробачити та забути. Про це часто питають люди, які не знають про хворобу алкоголізм і інші компульсивні розлади. Для багатьох із нас проблема полягає в тому, що ми не пробачаємо. Прощення та забуття живляться нашу систему заперечення. Ми повинні думати, пам'ятати, розуміти і приймати правильні рішення про те, що саме ми прощаємо, що можна забути та чи що так чи інакше, залишається проблемою. І пробачити когось не означає, що ми повинні дозволити цій людині й надалі завдавати нам болю. Алкоголік не потребує прощення, його слід лікувати. Нам не можна прощати алкоголіка, принаймні, спочатку, нам потрібно зробити крок назад, щоб він чи вона не міг чи не могла і надалі нас засмучувати». Я не кажу про те, що нам слід зайняти позицію прощення, нам всім необхідне прощення. Невдоволення та злість завдають нам шкоди, вони також не дуже допомагають іншій людині. Прощення – це чудово, воно стирає все, позбавляє відчуття провини, приносить мир і гармонію, визнає та приймає людськість, яку ми всі маємо. Та каже «Все нормально, я однаково тебе кохаю». Але я вважаю, що ми, співзалежні, повинні бути ніжними, люблячими та пробачати собі, перш ніж можемо пробачити інших. Я вважаю, що співзалежні повинні думати про те, чому та коли ми даруємо прощення. Крім того, прощення тісно пов'язане з прийняттям або процесом горя. Ми не можемо пробачити комусь те, що він накоїв, якщо не повністю прийняли його вчинок. Мало користі від того, коли ми прощаємо алкоголіку запої, якщо ми ще не прийняли його або її хворобу алкоголізму. За іронією долі, те пробачення, яке ми часто даруємо, щоб заспокоїти каяття пияка, на наступний ранок може допомогти йому чи їй продовжувати пиячити. Прощення приходить вчасно, у свій час, якщо ми прагнемо подбати про себе». Не дозволяємо іншим людям використовувати цей принцип проти нас. Забороняємо іншим людям змушувати нас почуватися винними, тому що вони гадають, ніби ми повинні когось пробачити, або ми не готові, або вважаємо, що прощення не є правильним рішенням. Візьмімо відповідальність за прощення, ми можемо правильно дарувати його, спираючись на правильні рішення, високу самооцінку та знання проблеми, над якою ми працюємо». Не зловживаємо ним для того, щоб виправдовувати завдання собі болю. Не зловживаємо ним, щоб допомогти іншим людям продовжувати завдавати собі шкоди. Ми можемо працювати над своєю програмою, жити своїм життям і зробити четвертий і п'ятий кроки. Якщо почнемо піклуватися про себе, то зрозуміємо, що треба прощати та коли для цього настане час. Поки ми це робимо, не забуваємо пробачати себе». Синдром жаби. У групах співзалежних побутує один анекдот. Він звучить так. Чи чули ви про жінку, яка поцілувала жабу? Вона сподівалася, що та перетвориться на принца, цього не сталося. Ця пані теж перетворилася на жабу. Чимало співзалежних люблять цілувати жаб. Ми бачимо в них стільки хорошого. Декого з нас жаби навіть хронічно приваблюють після того, як ми їх багато націлувались. Алкоголіки та люди з іншими компульсивними розладами є саме такими людьми. Вони випромінюють силу, енергію та чарівність. Вони багато обіцяють, і це не зважаючи на те, що вони спричиняють біль, страждання і муки. Слова, які вони промовляють, так добре звучать – і якщо ми не візьмемось за наші характеристики співзалежності, існує висока ймовірність того, що нас і надалі приваблюватимуть жаби, та що ми і надалі цілуватимемо їх. Навіть якщо ми упораємось зі своїми залежностями, нас однаково може притягувати до жаб, але ми можемо навчитись не стрибати з ними вставок. Веселощі. Веселощі не йдуть рука об руку зі співзалежністю. Важко отримувати задоволення – коли ми ненавидимо себе, важко насолоджуватись життям, коли нема грошей на продукти, тому що алкоголік усе пропив, практично неможливо розважатись. Коли ми переповнені гнітючими емоціями, дуже хвилюємось за когось, переповнені почуттям провини та відчаю, жорстоко контролюємо себе чи когось іншого, або гадаємо, що про нас думають інші люди». Однак більшість не думає про нас. Вони думають про себе та про те, що ми про них думаємо. Як співзалежні ми повинні навчитись грати та насолоджуватись з собою. Організувати розваги та дозволяти собі розважатись є важливою частиною турботи про себе. Це допомагає нам залишатися здоровими, допомагає працювати краще, урівноважує життя. Ми заслуговуємо на веселощі, які є нормальною частиною життя – Веселитися це витрачати час на святкування того, що ми живі. Ми можемо вмістити розваги у свій розпорядок дня, здатні навчитися розпізнавати, коли нам потрібно грати та що нам подобається робити. Якщо ми цього не зробимо, то можемо навчитись розважатись нашою невідкладною ціллю. Почнімо робити речі тільки для себе, тільки через те, що ми цього хочемо. Спочатку це може здатись незручним, але невдовзі нам стане ліпше, нам стане весело. Ми можемо дозволити собі насолоджуватись життям. Якщо чогось хочемо, то можемо собі це дозволити, то копіймо собі це. Якщо хочемо зробити щось законне та нешкідливе, то зробімо це. Коли ми справді займаємось тим, що має на меті дати нам відпочинок, не шукаємо причин для того, щоб себе мучити. Відпустимо та насолоджуємося життям. Ми можемо знайти те, що нам подобається робити, а потім дозволити собі насолоджуватись цим. Ми можемо навчитись розслаблятися та насолоджуватись тим, що робимо щодня, а не лише відпочинком. Мучеництво може заважати нашій здатності почуватись добре ще тривалий час після того, як алкоголік припинив змушувати нас почуватись нещасними. Страждання можуть стати звичкою, але звичкою так само можуть бути насолода життям і доброта до себе. Спробуймо це. Ліміти межі Побутувала думка, що співзалежні мають проблеми з межами. Я погоджуюся з цим. Більшість із нас не має меж. Межі – це ліміти, які кажуть, ось так далеко мені можна зайти. Це те, що я зроблю або не зроблю для тебе. Це те, чого я від тебе не потерплю». Більшість із нас почали стосунки з межами. У нас були певні очікування, ми мали певні ідеї щодо того, що терпітимемо, а що від цих людей – ні. Алкоголізм та інші компульсивні розлади сміються перед обличчям меж. Ці хвороби не тільки розсувають наші межі, вони сміливо їх переступають. Щоразу, коли хвороба пересуває або переступає наші межі, ми поступаємо перед нею і повертаємо наші межі на попереднє місце, даючи хворобі більше простору для маневрів. У міру того, як хвороба штовхає їх все далі, ми дедалі більше поступаємось, поки не починаємо терпіти те, що, як ми казали, ніколи не терпітимемо, та робити те, що, як ми казали, ніколи не робитимемо. Пізніше цей процес підвищеної толерантності до неадекватної поведінки може спричинити нам проблеми. Ми можемо стати абсолютно нестерпними навіть до найбільшої людської поведінки. Спочатку виправдовуємо неадекватну поведінку людини, але ближче до кінця нема вже жодного виправдання. Крім того, що чимало з нас починають терпіти ненормальну, нездорову та неадекватну поведінку – ми йдемо ще далі, переконуємо себе, що така поведінка нормальна, та ми на неї заслуговуємо. Ми можемо так звикнути до словезних образ і неважливого ставлення, що навіть не усвідомлюватимемо, коли це відбувається. Але глибоко всередині важлива частина нас це знає. Наші «я» це знають і скажуть нам про це, якщо ми до них прислухаємось». Іноді життя з незначними проблемами, такими як алкоголік, який не п'є та не бере участі в жодній програмі одужання, може гірше впливати на наші «я», ніж серйозніші проблеми. Ми бачимо, що щось не так, починаємо відчувати божевілля, але не можемо зрозуміти, чому так почуваємось, бо не можемо визначити проблему. Співзалежним потрібні межі. Нам необхідно встановити ліміти того, що ми робитимемо людям і для людей – Обваження того, що ми дозволимо людям робити нам і для нас. Люди, з якими ми перебуваємо в тих чи інших стосунках, повинні знати, що в нас є межі. Це допоможе їм і нам. Я не пропоную нам стати тиранами. Також раджу відмовитись від абсолютної негнучкості. Але ми можемо спагнути свої межі. Поки ростемо та змінюємося, ми також можемо захотіти змінити наші межі, Ось кілька прикладів меж, які часто можна зауважати у співзалежних, які одужують. «Я не дозволю нікому ображати мене фізично чи словесно. Я не віритиму та не підтримуватиму свідому брехню. Я не дозволю зловживати хімічними речовинами в своєму домі. Я не допущу злочинної поведінки в своєму домі. Я не рятуватиму людей від наслідків їхнього зловживання алкоголем чи іншої безвідповідальної поведінки». Я не фінансуватиму алкоголізм чи іншу безвідповідальну поведінку людини. Я не брехатиму, щоб захистити тебе чи мене від твого алкоголізму. Я не використовуватиму свій будинок як витверезник алкоголіків, які одушають. Якщо ти хочеш поводитись по-божевільному, тоді це твоя справа. Але ти не можеш робити це на моїх очах, або підеш ти, або піду я. Ти можеш псувати собі розваги, свій день, своє життя – це твоя справа. Але я не дозволю тобі зіпсувати мені розваги, мій день чи моє життя. Іноді необхідно встановити певну межу, яка стосується конкретних стосунків. Наприклад, я більше не сидітиму з дітьми Мері Лу, тому що цього не хочу і тому що вона мене так використовує. Встановлюємо межі, але так, щоб це були наші межі. Те, від чого ми стомились, чого не можемо терпіти та з чим погрожуємо. Може бути підказкою до певних меж, котрі нам потрібно встановити. Це також може бути підказками до змін, які повинні з собою вчинити. Маємо на увазі те, що кажемо, та кажімо те, що маємо на увазі. Люди можуть злитися на нас за те, що ми встановлюємо межі, бо ж вони більше не можуть нас використовувати. Вони можуть спробувати змусити нас почуватись винними, щоб ми... Прибирали наші межі та повернулись до старої системи, коли ми дозволяли їм використовувати і ображати нас. Не відчуваємо провини та не поступаємось. Ми можемо дотримуватися своїх меж і втілювати їх, будьмо послідовними. Ймовірно, нас не раз випробовують з кожною межею, котру ми встановимо. Люди роблять це, щоб перевірити, чи ми робимо так серйозно, особливо якщо ми не мали на увазі те, що говорили у минулому». Як співзалежні ми висловили багато пустопорожніх погроз. Ми втрачаємо довіру, а потім дивуємось, чому люди не сприймають нас серйозно. Розкажімо людям про наші межі один раз, тихо, спокійно. Стежмо за нашим рівнем толерантності, щоб маятник не гойдався занадто далеко і жодної крайності. Деяким співзалежним, особливо тим із нас, які перебувають на подальших стадіях стосунків з алкоголіком, Може бути важко встановлювати та дотримуватись лімітів з дітьми, а також із проблемними дорослими в нашому житті. Встановлення обмежень вимагає часу та роздумів, а дотримання лімітів – енергії та послідовності. Але межі варті тих часу, енергії і думок, потрібних для їхнього встановлення та їхньої реалізації. Зрештою, вони дадуть нам більше часу і енергії. Які наші ліміти? Які межі нам потрібно встановити? Фізичний догляд. Іноді на подальших стадіях співзалежності ми співзалежні Нехтуємо своїм здоров'ям і доглядом за собою. Нормально мати якнайкращий вигляд. Наприклад, ми можемо зробити зачіску чи постригтись. Це нормальна частина життя. Ми можемо одягатись так, щоб добре почуватись. Подивімося в церкало. Якщо нам не подобається те, що ми бачимо, виправимо це. Якщо не можемо цього зробити, то можемо припинити ненавидіти себе і прийняти все, як є. Не забуваємо про важливість фізичних вправ. Якщо ми хворіємо, йдемо до лікаря. Якщо в нас зайва вага, з'ясуємо, що слід зробити, щоб подбати про себе. Що менше ми піклуємось про своє тіло, то гіршу думку про себе матимемо. Іноді дрібниці можуть допомогти нам почуватись значно краще. Встановімо зв'язок з нашими фізичними складовими. послухаймо їх, даймо їм те, що їм потрібно – Піклуватись про себе означає дбати про своє тіло та доглядати за собою. Зробімо те і інше щоденною звичкою. Турбота про наше емоційне «я» також пов'язана з нашим тілом. Що більше ми піклуємось про своє емоційне «я», тобто що більше задовільняємо свої потреби, то менше хворіємо. Якщо ми довго відмовляємо спіклуватись про себе, наші тіла бунтуватимуть і захворіють, змушуючи нас і людей навколо дати нам потрібну турботу, легше подбати про себе до того, як захворіємо. Професійна допомога. Нам необхідно звернутися по професійну допомогу, якщо… Ми в депресії та думаємо про самогубство. Ми хочемо втрутитись та протистояти алкоголікові чи іншій проблемній людині. Ми стали жертвами фізичного чи сексуального насильства. Ми чинили над кимось іншим фізичне чи сексуальне насильство. Ми маємо проблеми з алкоголем або наркотиками. Здається, ми не можемо розв'язати свої проблеми або відірватись самостійно. З будь-якої іншої причини ми вважаємо, що професійна допомога може бути корисна нам. Ми можемо довіряти собі, звертаючись до професіоналів і беручи до уваги свої почуття – Якщо нам не подобається агенція чи особа, з якою працюємо, якщо ми не погоджуємося з напрямом терапії, або якщо якимось чином не довіряємо допомозі, яку отримуємо чи не отримуємо, тоді нам слід знайти іншого спеціаліста. Можливо, ми відчуваємо нормальний опір до змін, але також, ймовірно, нам не підходить саме та людина, з якою працюємо. Не всі спеціалісти можуть добре працювати зі співзалежністю, компульсивними розладами чи хімічною залежністю. Одна жінка звернулася по допомогу до приватного терапевта, оскільки хімічна залежність і проблеми з поведінкою в її дочки руйнували сім'ю. Лікар залучив усю сім'ю до терапії, а потім почав виділяти більшу частину часу сеансу на те, щоб спробувати переконати батьків, що причина поганої поведінки дочки полягала в тому, що матуся і татусь курили сигарети. Терапевт мав упередження щодо куріння. Мета терапії змінилася з поведінки дочки на «мама і тато мають облишити курити». Батьки були дещо спантеличені та неуповні задоволені процедурою, але вони відчуйдушно шукали допомогу. І припускали, що той лікар знає більш ніж вони, втративши на цю нісанітницю три місяці – та по 50 доларів щотижня вони нарешті зрозуміли, що нікуди не прямують, а терапія коштувала їм немалі гроші. Я не кажу, що погано припинити курити, але це не була проблема, яку намагався розв'язати та сім'я. Якщо ми звертаємось по допомогу, а вона не здається нам правильною, тоді просімо іншу допомогу. Якщо ми чесно намагаємося щось спробувати але це не вдається, зробімо щось інше. Нам не потрібно відмовлятись від нашої сили мислити, відчувати та приймати правильні рішення на користь когось іншого, включно з тими, перед чиїми іменами стоїть ступінь доктора філософії. Ми можемо забезпечити собі найкращий догляд. Удари. Я не говорю про гру у шахи. Ходи – це термін транзакційного аналізу, який багато років тому війшов у терапевтичні кола. Більшість з нас потрібні люди, у багатьох з нас є принаймні кілька стосунків. Коли ми з цими людьми, то можемо створювати або теплі, люблячі стосунки, або не створювати жодних, або холодні ворожі. Ми можемо казати чесні, ласкаві, вдячні речі, і вони можуть говорити нам це у відповідь. Ми можемо брехати, і люди можуть брехати нам. Ми можемо говорити про неважливі поверхневі речі, і інші можуть робити те саме. Або ми можемо говорити неприємні речі, і інші можуть відповідати нам такою самою монетою. Більшість із нас час від часу робить все це потрохи. Ідея полягає в тому, щоб прагнути до хороших стосунків. Якщо в нас немає людей, з якими можна бути чесними, ласкавими, люблячими, та яким ми можемо бути вдячні, знайдімо їх. Якщо люди кажуть нам погані речі, змушують нас мститися, припинімо це робити та спробуємо змусити людину не говорити таке. Якщо ми не можемо змусити цю людину змінитися, знайдімо іншу, з якою можна поговорити. На нас треба добре ставитися, це допомагає нам рости, і спонукає на гарні почуття. Нам також треба прагнути до гарного фізичного ставлення. Ми ніколи не повинні дозволяти людям бити нас. І нам не можна бити людей. Натомість слід їх обійняти. Або якщо обійми є недоречними, ніжно, лагідно торкнімося їх, щоб передати їм позитивну енергію. Ті, хто вважається даремною тратою часу, чи непотрібними діями, якими займаються надмірно сентиментальні люди, повинні прочитати цей уривок з книги «Жир» – це сімейна проблема. Його обдумати своє ставлення ще раз. На початку 1970-х років лікарі почали вивчати механізм у нервовій системі, який спричиняє подібний до морфіну ефект, що допомагає полегшити біль і подолати травми і шок. Ці морфіноподібні речовини називають ендорфінами. Вони виділяються для того, щоб полегшити наш біль, позбутися напруження та поліпшити загальне самопочуття. Деякі дослідження вказують на те, що люди, які переїдають, і алкоголіки виробляють менше цих ендорфінів, ніж нормальні люди. Оскільки ви виробляєте менше ендорфінів, то часто почуваєтесь на межі – Вживання цукру збільшує їх вироблення, тому коли ви їсте, напруження зникає. Якщо ви страждаєте на анорексію, то отримуєте таке саме відчуття заспокоєння від кайфу відсутності їжі. Це потужне відчуття виникає від вашої сильної витримки, коли ви змушуєте себе вийти за межі своїх можливостей. Проте існує альтернативний метод збільшення вироблення ендорфіну. Він вимагає обіймів, правильно, обіймів. Коли ви повертаєтесь до іншої людини і обіймаєте одне одного, це скеровує потік ендорфінів, а напруження поступаються теплу люблячого друга. Ваша собака не дурний, коли стрябає, щоб ви потерли йому груди або погладили по голові. Так підвищується рівень ендорфінів і поліпшує свій настрій. Співзалежним також часто складно приймати компліменти, позитивні ходи. Ми можемо припинити боротися з тим, що ми хороші люди з хорошими рисами. Якщо хтось каже що нам щось хороше про нас самих, ми можемо це прийняти, якщо інстинкт не підкаже нам, що ця людина має приховані мотиви. Навіть якщо він або вона намагається нами маніпулювати, приймімо комплімент і не дозвольмо маніпуляцій. Нехай він діжде... Нехай він дійде аж до серця, та нехай нам стане тепло. Ми заслуговуємо на похвалу. Вона нам потрібна, нам усім. Вона допомагає вірити в те, у що ми так намагаємося вірити. Ми – хороші люди. Краса компліментів полягає в такому, що більше ми в собі бачимо хорошими, то краще ми стаємо. Ми також можемо співати дефірамби та поширювати позитивну енергію. Може виділитись тим, що нам подобається в людях, і казати, що ми в них цінуємо – Зробімо це чесно, але зробімо це добре. Ми можемо навчитись розуміти, коли нам потрібно робити хід. Навчимося розуміти, коли слід бути поруч з людьми та приймати від них їхні ходи. Вибираємо друзів, які можуть додати нам щось хороше. Іноді співзалежні зв'язуються з друзями, які бачать у них жертв. Безпорадних людей, котрі не можуть подбати про себе. Вони висловлюють співчуття, це, мабуть, краще, ніж нічого, але не та саме, що ходи. Справжня любов каже, у тебе проблеми, мені не байдуже, і я буду слухати, але не зроблю та не можу зробити це за тебе. Справжня дружба каже, я такої високої думки про тебе, що дозволю тобі збагнути, як ти це сам чи сама можеш зробити. Я знаю, що ти можеш. Довіра. Співзалежні часто не знають, кому та коли можна довіряти. «Харві лікувався від алкоголізму два тижні. Він збрехав мені 129 разів. Тепер він сердиться на мене, бо я кажу, що не довіряю йому. Що я маю робити? Я не раз чула щось таке від співзалежних. Моя відповідь зазвичай незмінна. Існує різниця між довірою та дурістю. Звісно, ви не довіряєте Харві. Припиніть намагатися змушувати себе покладатись на того, у кого нема певні». В цій книжці я постійно це повторювала – і скажу знову, ми можемо собі довіряти, можемо приймати правильні рішення щодо того, на кого покладатись. Чимало з нас помилялися з рішеннями щодо довіри. Нерозумно довіряти алкоголіку в запевненнях, що він чи вона більше ніколи не пиячитиме, якщо цей пияк не лікувався чи не лікувався від алкоголізму. Нерозумно бути певним у цьому алкоголікові навіть тоді, коли він чи вона пройшли лікування. Нема жодних гарантій щодо людської поведінки. Але ми можемо довіряти людям, щоб вони були такими, якими є. Ми можемо навчитися чітко бачити їх. З'ясуйте, чи відповідають слова людей їхній поведінці. Чи те, що вони кажуть, збігається з тим, що вони роблять. Як каже одна жінка, він має дуже гарний вигляд, але не так гарно поводиться. Якщо ми звернемо увагу на себе та на повідомлення, які отримаємо від світу, то знатимемо, кому довіряти, коли слід покладатися та чому слід покладатись на якусь конкретну людину. Ми можемо зрозуміти, що завжди знали, кому вірити, просто себе не слухали. Секс. Співзалежна жінка може сказати мені на одному подиху, що її шлюб розпадається – а на наступному подиху вона запитає, чи нормально мати сексуальні проблеми, коли все стає аж так погано. Так, нормально їх мати. Чимало людей мають проблеми з сексом. Деякі співзалежні відчувають сексуальні проблеми. Алкоголізм і цілий спектр компульсивних розладів негативно впливає на всі сфери близькості. Іноді фізичне вираження любові є нашою останньою і остаточною втратою. Це той удар, який каже нам, що проблема не зникне, як би ми довго не заплющували на неї очей, іноді вона ви... виникає в алкоголіка, він стає імпотентом або вона втрачає сексуальний потяг, це може статись як до, так і після одужання, часто саме співзалежні мають проблеми з сексом. Спальні ми можемо постати перед низкою проблем, не могти досягти оргазму, боятись втратити контроль або не довіряти своєму партнерові. Можемо емоційно віддалитись від нього. Іноді ми не бажаємо бути вразливими з нашим партнером або не хочемо його. Можемо відчувати огиду до нього, не можемо задовільнити свої потреби, тому що не просимо задовільнити їх. Стосунки, ймовірно, не будуть значно кращими в ліжку, ніж за його межами. Якщо ми піклуємось на кухні, то ймовірно піклуватимемось і в спальні. Якщо ми злимося та ображаємось до того, як займаємось коханням, то, ймовірно, так само відчуватимемо злість і образу після того, як кохатимемось. Якщо ми не бажаємо перебувати в цих стосунках, то не виявляємо бажання і займатися сексом з цією людиною. Сексуальні стосунки відображатимуть і показуватимуть загальний їх тон. Сексуальні проблеми можуть непомітно підкрадатись до людей. На деякий час секс може стати порятунком для проблемних стосунків, може бути способом примирення після сварки. Спілкування, як здається, позбавляє напруження в повітрі, а секс все поліпшує. Однак певний момент спілкування припиняє позбавляти напруження. Вона пускатиме дедалі більше туману, а секс не поліпшує ситуацію. Натомість секс може погіршувати стан речей. Для деякого секс може стати суто рутинною дією, яка приносить приблизно стільки ж емоційного задоволення, як чищення зубів. Для інших він може стати часом приниженням та деградацією. Ще одна робота, ще один обов'язок, ще щось іще, що ми повинні робити, але не хочемо. Це стає ще однією сферою, яка не працює, через яку ми відчуваємо провину та сором, про що намагаємось собі брехати. Так, у нашому житті з'являється ще одна сфера, яка змушує нас замислюватись, що зі мною не так. Я не сексолог, у мене немає жодних ліків чи порад, лише трохи здорового глузду. Я вважаю, що піклуватись про себе означає, що ми застосовуємо у спальні ті самі принципи, що і у будь-якій іншій сфері нашого життя. По-перше, ми припиняємо звинувачувати та ненавидіти себе. Щойно ми це зрозуміємо, то станемо чесними з собою, припинімо тікати, ховатися та заперечувати. Ніж ми питаємо себе, що відчуваємо та думаємо, а потім довіряємо своїм відповідям, з повагою прислухаємось до себе, не знущаємось себе та не караємо. Розуміємо, що проблема, з якою маємо справу, є нормальною реакцією на ту систему, у якій ми вже якийсь час живемо. Звісно, у нас це проблема, це нормальна частина процесу. Було б ненормально не відчувати відрази, замкненості, браку довіри чи інших негативних почуттів. З нами все гаразд. Після того, як з усім розберемося, ми станемо чесними з нашим партнером. Розповімо йому чи їй, що думаємо та відчуваємо, а також, що нам від нього чи неї потрібно. Досліджуємо можливості, ведемо переговори та погоджуємось на компроміси, коли це потрібно. Якщо ми не можемо самостійно розв'язати свої проблеми, то звертаємось по професійну допомогу. Можливо, дехто з нас шукав в тіхи в позашлюбних стосунках – нам слід пробачити себе та з'ясувати, що необхідно зробити, щоб подбати про себе. Зробімо четвертий і п'ятий кроки – поговоримо зі священником. Ми можемо спробувати зрозуміти, що наші дії були звичайною реакцією на ті проблеми, з якими вже якийсь час ми живемо. Деякі з нас, можливо, намагаються уникати своїх проблем, вступаючи при цьому в низку незадоволених сексуальних стосунків. Це часто трапляється на стадії заперечення, коли зазвичай формується компульсивна поведінка. Нам не варто продовжувати це робити. Ми можемо розв'язувати свої проблеми інакше. Можемо пробачати себе та припинити себе ображати. Деякі з нас, можливо, шукають кохання, а замість цього пропонують секс. З'ясуємо, що нам необхідно, та вивідаємо, як найкраще задовільнити наші потреби. Декому з нас, можливо, доведеться почати просити те, чого ми потребуємо, іншим й доведеться навчитись казати «ні». Деякі з нас, певне, намагаються повернути любов до мертвих стосунків, змушуючи відчувати сексуальну насолоду. Ця техніка може не працювати. Секс – це не любов, це секс. Він не спонукає любові, якщо її не було від самого початку. Секс може вирішати лише ту любов, яка вже існує. Деякі з нас, можливо, здались та вирішили, що секс не такий важливий. Я вважаю, що він важливий. Це не найголовніше в житті, але важлива частина мого життя. «Секс – потужна сила». Чудове джерело близькості і задоволення ми можемо піклуватись про себе, якщо наше сексуальне життя працюватиме не так, як ми хотіли б. Ми відповідальні за свою сексуальну поведінку. За наше задоволення або відсутність задоволення в ліжку ми можемо запитати себе, що говорить нам наше сексуальне життя про наші стосунки. Двадцяте. Вчимось жити та любити знову. Принаймні, я більше не бігаю туди-сюди у жвавих пошуках моєї власної кончини. Член Ал-Анон. Спочатку я планувала розділити матеріал цього розділу на два. Вчимося жити знову та вчимось любити знову. Проте вирішила, що немає сенсу в тому, щоб окремо розглядати питання життя та любові. Проблема, перед якою постають чимало співзалежних, полягає в тому, щоб навчитись робити і одне, і інше одночасно. За словами Ерні Ларсена та інших, двома найглибшими бажаннями у більшості людей є любити та щоб нас любили, а також вірити, що вони варті того, та знати, що хтось інший також в це вірить. Я також чула простіше формулювання, до якого було додано один пункт «Для щастя нам потрібно когось любити, щось робити і чогось із нетерпінням чекати». Я не вдаватимусь в подробиці щодо того, чи є ці прагнення потребами чи бажаннями, та вважаю, що вони важливі. Незалежно від того, усвідомлювали ми ці прагнення чи ні, вони, ймовірно, були рушійною силою нашого життя. Більшість із нас на певному рівні свідомості намагалися задовільнити ці потреби. Дехто, можливо, заблокував або вимкнув їх, щоб захистити себе – вони існують, незважаючи на те, чи визначаємо ми їх, чи пригнічуємо. Розуміння себе та своїх прагнень – це потужна інформація. Нам, як співзалежним, слід навчитись втілювати ці прагнення, потреби та бажання так, щоб не завдавати шкоди собі чи іншим людям і максимально насолоджуватись життям. Для багатьох із нас це означає, що ми повинні робити все інакше, тому що те, як ми намагалися задовільнити свої потреби, не спрацювало. Ми вже говорили про деякі концепції, які допоможуть нам цьому. Відділення, нерятівний підхід до людей, відмова від контролю над об'єктом нашої уваги, безпосередність, увага до себе, робота над програмою «12 кроків» і відновлення власної незалежності». Я вірю, що коли ми станемо здоровішими, любов буде іншою. Вірю, що вона буде кращою, можливо, навіть кращою, ніж будь-коли раніше, якщо ми впустимо її та якщо наполягатимемо на ній. Сумніваюся, що любов має спричиняти стільки болю, як в минулому. Не Неопевнена, що ми повинні дозволяти любові завдавати нам стільки болю, скільки вона до того завдавала». Ми, звісно, не повинні дозволяти їй знущатися з нас. Як влучно висловилась одна жінка, мені набридло залежати від болю, мені набридло залежати від страждань, і мені набридло дозволяти чоловікам займатися своїми нескінченними справами в моєму житті. Бог не бажає, щоб ми були нещасними та залишалися в нещасних стосунках. Ми самі це з собою робимо. Нам не варто залишатись в стосунках, які заподіють нам біль і нещастя ми маємо свободу дбати про себе. Ми можемо навчитися розпізнавати різницю між взаєминами, які працюють і тими, які не працюють. Можуть навчитися залишатись руйнівні стосунки та насолоджуватись хорошими. Можемо навчитися нової поведінки, яка допоможе нашим хорошим стосункам працювати краще. Я вірю, що Бог дозволяє певним людям входити в наше життя, але я також вважаю, що ми несемо відповідальність за свій вибір і поведінку. Коли починаємо, підтримуємо та припиняємо ці стосунки. Коли це доречно. Ми можемо бажати та потребувати любові, але нам не потрібна руйнівна любов. І коли ми повіримо в це, наші послання стануть зрозумілими. Я вірю, що наше професійне життя може бути іншим і кращим. Ми можемо навчитись піклуватися про себе та свої потреби на роботі. І якщо ми не дуже занурені в інших людей і їхні справи, якщо віримо, що ми важливі – то можемо ставити власні цілі та досягати своїх мрій. Можемо сформувати бачення власного життя. Це захоплює тому, що хороші речі стаються та ставатимуться з нами, якщо ми дозволимо їм ставатися, та якщо ми відкриті і віримо, що на це все заслуговуємо. Хороші речі, ймовірно, не відбудуться без боротьби та болю, але не ми, принаймні, боротимемось та прагнутимемо до чогось вартісного, а не просто до страждань. Нормально досягати успіху, мати хороші речі та любовні стосунки, які працюють. Може таке бути, що все це не приходить легко чи, само собою. На цьому шляху ми можемо боротися, битися та ховати голову в пісок. Нічого страшного, саме таким є зростання. Якщо нам занадто комфортно, воно відбувається занадто природньо або занадто легко, тоді це означає, що ми не ростемо та нічого не змінюємо. Ми робимо те саме, що й завжди робили, тому нам так комфортно. Навчитися жити знову та любити знову означає знайти рівновагу, навчитися любити. Та водночас жити своїм життям, навчитися любити так, щоб надто не прив'язатися емоційно до об'єкта нашої прихильності. І навчитись любити інших, не втрачаючи любові до себе». Нам необхідно навчитися жити, любити та розважатись так, щоб жодна наша діяльність не заважала без причини будь-чому іншому, що ми робимо. Значна частина одужання – це пошук і підтримання рівноваги в усіх сферах нашого життя. Нам варто стежити за шальками Терезів, щоб вони не занадто нахилялись в будь-який бік, поки ми визначаємо свою відповідальність перед собою та іншими». Необхідно врівноважити наші емоційні потреби з фізичними, розумовими і духовними. Потрібно досягнути рівноваги між тим, скільки ми віддаємо та скільки отримаємо. Потрібно знайти межу між відпущенням і виконанням своєї частини роботи. Слід знайти рівновагу між розв'язанням проблем і звиканням до життя з нерозв'язаними проблемами. Більша частина наших страждань пов'язана з тим, що нам доводиться жити з горем через нерозв'язані проблеми та тим, що все йде не так, як ми сподівались та очікували. Нам потрібно знайти рівновагу між тим, щоб відмовитись від наших очікувань і пам'ятати, що ми важливі, цінні люди, які заслуговують на гідне життя. Як почати? Мене часто запитують, з чого почати, як почати, як мені взагалі знайти свою рівновагу. В цій книжці я висунула багато позицій та ідей, і для декого з нас ще може здатися складним це. Комусь досягнення рівноваги може навіть здатись неможливим, так ніби ми лежимо на підлозі темного підвалу і не можемо з нього виповзти. Але ми здатні. Для цього алкоголік Анонімус і Ал Анон пропонують просту формулу, що складається з трьох частин. Вона називається ЧВГ – «Чесність, відкритість і готовність спробувати». Раніше я писала, що зміни починаються з усвідомлення та прийняття. Третій крок у зміні поведінки людини – це ствердні дії. Для нас це означає робити все інакше. Станьмо чесними, будьмо відкритими та готовими спробувати робити все інакше, і ми змінимось. Оберімо одну поведінку, над якою нам слід працювати, а коли стане зручно, перейдімо до іншого пункту. Я чула, що нам потрібно повторити дію 21 раз, щоб вона стала звичкою». Це практичне правило, яке слід пам'ятати. Контрольний список в четвертому розділі може дати деякі підказки щодо того, з чого нам слід почати. Завдання наприкінці розділу можуть запропонувати нам деякі ідеї. З'ясуємо, з чого ми хочемо почати, і почнімо з цього. Почнімо там, де ми зараз перебуваємо. Якщо не можемо визначити, з чого почати – Почнімо зустрічі Ал Анон або іншої відповідної групи. Якщо ми у підвалі намагаємося виповзти, ми навчимось ходити та відновимо свою рівновагу. Починати і важко, і весело. Коли я розпочала своє лікування від співзалежності, мені здавалося, що я безнадійно застрягла в пастці себе та своїх стосунків. Мене оточував морок, а депресія, як здавалося, завжди прикувала мене до ліжка. Одного ранку, відчуваючи незадоволення тим, що я жива та не сплю, я потягнула себе у ванну, щоб одягнутися та розчесати волосся. Аж тут мій син захотів, щоб я пішла з ним в іншу частину будинку. Я побачила шалений вогонь, який знищував мою спальню. Він перекинувся на штори, стелю та килим, як і в минулому я вважала, що зможу впоратись сама. Подумала, що вогонь не такий вже великий лихо, як це здавалось. Тому я схопила вогнегасник і спрямувала його на полум, я поки все не вихлюпала. Занадто мало та занадто пізно. Пожежа бушувала, коли ми виходили з дому». На момент прибуття пожежників мій будинок був зруйнований. Це сталося за два тижні до Різдва, і нам з сім'єю довелось переїхати в невелику квартиру без більшої частини нашого одягу та найпростіших зручностей. Я досягла свого піку відчаю та тривоги. Я вже і так багато втратила, зокрема себе. Мій дім був моїм гніздом, моїм останнім джерелом емоційної безпеки, а тепер я втратила і його». Я втратила все. Минали тижні, життя почало вимагати від мене трохи активностей. Страхова інвентаризація, переговори, прибирання та плани відбудови вимагали моєї уваги. Я відчувала тривогу та неупевненість, але не мала вибору. Мені треба було думати, потрібно було зайнятися чимось, треба було щось робити. Коли почався власний ремонт, мені доводилось робити ще більше. Я вирішувала, як витрачати тисячі доларів. Я працювала пліч опліч з майстрами, роблячи все можливе, щоб допомогти скоротити витрати та прискорити роботу. Це включало фізичну активність, ту частину мого життя, якої вже не було. Що більше я була зайнята, то краще почувалася. Я почала довіряти своїм рішенням. Завдяки роботі позбувалася значної частини злості та страхів до того часу, як ми з сім'єю повернулись до нашого дому. Моя рівновага відновилась. Я почала жити своїм життям, і не збиралася зупинятись. Було добре. Тут важливо почати. Розпаліть у собі вогонь. Рух вперед. Щойно ми почнемо. Рух вперед стане природнім процесом. Якщо ми продовжуватимемо рухатись, іноді ми робитимемо кілька кроків назад, це теж нормально. Іноді це необхідно. Іноді це частина руху вперед. Дехто з нас може постати перед складними рішеннями, наприклад, про припинення взаємин, які є нещасними та руйнівними. За словами Ерні Ларсена, якщо стосунки мертві, твій, їх треба поховати. Ми можемо використовувати свій час, працюючи над собою, і зуміємо прийняти правильне рішення, коли настане слушний час. Дехто з нас, можливо, намагається виправити пошкоджені, але все ще живі стосунки – Будьмо терплячими. Любов і довіра – крихкі живі істоти. Вони не відновлюються автоматично за командою, якщо їх побити. Любов і довіра не з'являються так, якщо інша людина припиняє пити або розв'язує будь-яку проблему, яку вона мала. Любов і довірі – слід дозволити зцілюватись тоді, коли вона цього бажає. Іноді вони зцілюються, а іноді ні. У декого з нас, можливо, немає тієї особливої людини, яку можна любити. Це може бути важко, але це не безвихідь. Ми можемо відчувати бажання та потребу когось любити, але я вважаю так. Якщо ми достатньо любитимемо себе, це вже нам допоможе. Нормально бути в стосунках, але також нормально не бути в них. Знайдімо друзів, яких ми любитимемо, які нас любитимуть і вважатимуть, що ми чогось варті. Любімо себе та знаємо, що ми маємо власну вартість. Використовуємо наш час на самоті як передишку. «Відпустімо, засвоюємо ті уроки, які маємо засвоювати, зростаємо, розвиваємося, працюємо над собою, щоб коли прийде любов, вона дала початок повноцінному та цікавому життю. Любов не повинна бути клопотом всього нашого життя або втечею від неприємного життя. Тягнімося до цілей, веселімося, довіряємо Богові та Його розкладу. Йому не байдуже, і Він знає все про наші потреби і бажання» якою б не була наша ситуація, ми можемо йти повільно. Наше серце може привести нас туди, куди нам, як каже наша голова, не слід йти. Наш розум може наполягати на тому, щоб ми йшли туди, куди не хоче йти наше серце. Іноді наш потяг до жаб може привести нас туди, де не хочуть бути ані наше серце, ані наш розум, нічого страшного. Немає правил щодо того, кого ми повинні чи не повинні любити та з ким маємо встановлювати зв'язок. Ми можемо любити того, кого любимо і так, як хочемо. Але сповільнімося та знайдімо час робити це так, щоб собі не зашкодити. Звернімо увагу на події, любімо з наших сильних сторін, а не наших слабких сторін. І попросимо інших робити так само. Щодьма приймаємо правильні рішення щодо того, що нам потрібно зробити, щоб подбати про себе. Між нашою вищою силою і собою ми зможемо зрозуміти, що нам слід робити. Я сподіваюся, що ми знайдемо людей, яких нам подобається любити, таких, яким подобається любити нас, які змушують нас рости, я сподіваюся, що ми матимемо цікаву роботу, яка змушує нас зростати. Слова застереження. Час від часу ми можемо втрачати рівновагу, можемо почати втікати, поспішати та стрибати, а потім раптом опинимось носом на цементі. Усі старі божевільні почуття охоплять нас. Не лякаймось, це нормально. Риси співзалежності, спосіб мислення та почуття стають звичками. Ці почуття та думки, які стали звичками, можуть іноді проявлятись. Зміна, навіть хороша зміна, певні обставини, що нагадують про алкогольне божевілля. І стрес можуть спровокувати співзалежність. Іноді божевілля повертається без жодної на те причини. Доведімо це до кінця, не від... Чуваємо сорому та не ховаємось. Ми можемо знову піднятися, ми це переживемо. Поговоримо з надійними друзями, будьмо терплячими та ніжними з собою. Просто продовжуємо робити те, що ми, як знаємо, маємо робити. Все налагодиться. Не припиняйте піклуватись про себе, щоб не сталося. Одужання полягає в тому, щоб встановити рівновагу та втримати її, як тільки ми її досягнемо. Якщо це звучить складно, не хвилюймось. Ми можемо це зробити. Можемо знову навчитися жити. Можемо знову навчитися любити. Ми навіть можемо навчитися разом з тим розважатися. Епілог. Я не вчу, а пробуджую. Роберт Фрост. Я хотіла написати цю книжку за багато років до того, як почала над нею працювати. Спершу я хотіла написати Книгу про співзалежність, тому що коли відчувала сильний біль через свою співзалежність, то не могла знайти літератури, з якої б дізналася, що сталося. Я хотіла написати для інших людей, які страждають, книгу, котра б пояснила співзалежність, допомогла б зрозуміти себе та полегшила б мій біль. Цей мотив розсипався, бо мене випередили, інші люди почали писати про співзалежність, також з'явилася відповідна література, я просто її не помітила. Пізніше мій мотив написати цю книгу змінився, і я не хотіла тільки тамувати біль інших людей, а також спокутувати свої страждання. Це була угода, яку я намагалась вкласти на своєму дещо довгому шляху до прийняття – Якщо напишу про це, тоді та частина мого життя не буде великою втратою. Цей мотив також розсипався. Перш ніж написала книгу, я прийняла те, що зі мною сталося. Це було нормально, я писала, я про це чи ні. Я також збагнула, що отримала більше, ніж втратила. Завдяки досвіду співзалежності знайшла своє «я». Все наше минуле готувало та вело нас до цього моменту, а сьогоднішній день – готує нас до завтрашнього, і все виходить добре, ніщо не минає даремно. Коли я сіла за написання цієї книги, мій мотив був майже таким самим, як і спочатку. Я хотіла написати те, що могло б допомогти співзалежним людям, і вважала, що маю кілька корисних ідей, котрі я б хотіла передати. Однак ця книга – лише мій погляд, а мої думки і ідеї – це лише думки і ідеї. Для наочності дозвольте мені процитувати Гаррісона Кейлора – він говорив про художню літературу, але його твердження стосується і наукової літератури, а також книг-порадників. Важко говорити правду, особливо коли ми не зовсім впевнені в правді. Ви шукаєте правду і ви просто висуваєте якісь показники. Сподіваюсь, що ця книга вказала вам на частку правди. Сподіваюсь, що я допомогла вам пробудити ваше «я».